Третата лекция – предателството. Както знаете, преди ви казах, никой не може да предаде Бога, даже от най-елементарната човешка логика. Няма как някой да предаде Бога и неговия план. Но тук говорим за божествена логика. Предателството на Юда е част от великия божествен план, който хората още не могат да разберат. И когато наричат Юда предател, те навлизат в бъдеща карма. Сам Бог е на страната на Юда и затова Юда става предател, т.е. Изпълнител, изпълнител. След като познава и осъзнава предателството като част от Божия план. Това предателство е голяма тайна. Както Боян. Николай Райнов казва, Боян е една голяма тайна. Именно за това ще говорим за него следващата година. Значи, това предателство, след като е осъзнато, то вече става висше повеля, висше деяние. И за това бил е необходим осъзнат апостол, който да изпълни повелята на самия Бог, и това бил точно Юда. Това предателство било за Юда, освен това и голямо изпитание. Искало се от него, хем изпълнение, хем голямо покорство. Това носило след себе си голямо страдание. Но сам Бог вече му бил казал. Не знаеш ли колко е велик дарът, на страданието. И Юда осъзнал, че голямото страдание те завръщава в Бога. Ето защо богомилите са се подготвили за кладата. Те са е чакали години наред подготовка, дисциплина на ума на тялото, за да посрещне концентрираната среща с Бога и навлизане в Бога за винаги. Не до някъде, а за винаги. И така, Юда е осъзнавал, че страданието те завръща в Бога. Той е осъзнавал, че от него се иска една много рядка саможертва в тайния план на Бога. Юда разбрал, че една велика Божия любов е създала необходимостта от предателството. И тази Божия любов е избрала него, защото нейното око е съвършено. Това предателство си остава тайна, защото самият Бог е скрит в него. Ще каже много неща, но нещо от тайната остава. Освен това, според този замисъл, избраният Юда в последствие е щял да се разцъфти в тайната на Бога. Както след време, Сатана ще се върне в Луцифер и вече няма да е херовим. Ще се върне в Боговете, защото Бог наистина е велика, велика любов, но трябва да я осъзнаваш и познаеш. Така, защото според Гносиса божественият замисъл винаги следва някаква скрита и по-дълбока цел. Това е закон. Гносиса, т.е. Божия замисъл, винаги следва нещо по-дълбоко, по-висока цел. Юда знаеше от своя опит в Мистериите, че в голяма трудност човек израства, а когато на човека му е дадено спокойство и благополучие, той погива. Но това погиване и разрушение е много трудно забележимо. Виждат го само посветени и те не допускат спокойствието и благополучието да ги заблудят. Те различават. Някой мисля, че той ми е даден от Бога и той е дар. Това е отстраняване от Бога. Не говоря за всички, а говоря цялостно, с малко изключение на тези, които са посветени, избрани, както ви казах за оня суфи, който имал замък, дворец, но абсолютно непревързан. Бог му го е дал но той не го чувства свой и така нататък. И някои не са станали ученици на този суфи, защото бил много богат. Това означава, че те не търсят мъдростта и истината, а търсят нещо друго. И така и този и Бог отстраняват такива същества от себе си. Тъй като времето е ценно, не можеш да губиш време да обясняваш на някой, който не е дошъл заради истината. Така. Без предателството, Юда нямаше да направи своя скок в развитието си. Без голготата, Христос нямаше да придобие и да възстанови своята изначална, чиста, божествена същност. В библията, библейските евангелия предателството на Юда се описва като лошо действие. А сред 12-те ученици Юда се е водил като черната овца. И за Юда, се, и за Юда не се говори с добро. Но тук учениците на Христос са в голямо неразбиране, голямо неведение. Както казах, не им е даден пълен гносис, пълно откровение, а частично от Бога. Те си имат само някаква вяра, която, както знаете, е недостатъчна. Забележете сега неразбирането и неведението. Да не говорим тук и не се спирам надълго за смъртта. Две различни евангелия, два различни апостола дават два, два вида различна смърт. Няма как Юда да умре по два различни начина. Просто... Но Библията е дарена, все пак тя е един буквар за въвление, за внимание, да отидеш отвъд Библията, да отидеш в Бога да отидеш в тайните книги, които ги няма в Библията. И ако си наистински търсач, ще миниш през Библията правилно и ще разбереш, че това, което търсиш, е самия Бог и Той е в твоята дълбочина. Така, забележете сега неразбирането на вярата. Липсата на поленгносис. В случая Марко казва По-хубаво беше този човек, Юда, да не се беше родил. Сякаш не Бог решава, а някакъв си ученик, който не разбира въобще нещата. Значи, вижте какво казва, по-хубаво беше този човек Юда да не се беше родил, а знаеше, че всеки човек се ражда по замисъл на Бога. Разбира се, че Марко е стремяща се и хубава душа, но той няма дълбоко откровение за нещата. Тоест, още не е озрял не е станал достоен. Вярата е само път, а гноси се означава да ти се даде съвсем нова дълбочина. Не просто само откровение, съвсем нова дълбочина, ново вдъхновение и така нататък. Според едно друго неразбиране, Матей, Юда е бил жадувал за пари, така велик посветен, от минали прераждане доказан, избран от Бога, бил жадувал за пари. Друго дълбоко неразбиране. Това е толкова далече от истината, но така е, както пак казвам, когато няма откровение от Бога. Когато не си узрял в очите на Бога. Но Бог въобще движи душите по техния бавен път, при учениците пътя е бавен. В Евангелието на Лука, друго заблуждение, тук се казва, че Сатана великият враг на Бога, е влязал в Юда и го влякал в злото дело. Това са логични неща. Забележете. Логични, вярни, но не са истина. Това е разликата. Тука отново липсва откровението. Липсва Бог в човека, а Той е мярката. Мярката е Бог в човека, не вярата. В Евангелието на Йоанн Поредното заблуждение, макар, че там се казва, че Христос е знаел кой е предателя, но според Йоан, Юда е бил движен от сатанинската си природа. Има и нещо такова. Значи, Юда е бил движен от сатанинската си природа и от алчността си. При все, че Йоан има частичен гносис, заблуждението си остава. И понеже учениците на Христос нямат дълбок гносис, пълен, те не са знаели, че Юда е изпълнявал замисъла на Бога. И така, чрез предателството, чрез тази голяма тайна и съкровенна жертва, Юда се пося в тайната на Бога. И така той се върна в своето древно начало, в своите в своята най-древна и пречиста божественост качеството на боговете. Натам водят големите мистерии. Не малките, малките са подготовка, учениците се занимават с малките мистерии, Юда влезе в големите мистерии. Това предателство не е за учениците на Христос. Както казах, те са същества на малките мистерии, те се подготвят. За тях то не е благо, но за Юда то е велико събитие, велико благо и благословение. И още нещо. Юда беше една особена предопределеност от Бога и от скритите времена на Бога. Юда външно е бил привидният враг, но вътрешно е тайният приятел на Христос. Юда не е спадал към, както казах, към ангелските иерархии, а към архангелите. И затова е осъзнал действието си и своята жертва. Верно е, че трябвало известно време не е искал. Верно е, че на момент искал да се откаже, тъй като прекалено много обичал Христос, своя древен учител. Но след много разговори между Него и Христос и между Бог и Юда и когато Христос му казва, умолявам те, и така нататък, и така нататък, накрая Юда осъзнава замисъла. Така.